podcast 277. Tack. Och idag ska vi snacka om jordrocken. Igen, jordrock 2 uppföljaren. <laughs> för hålla var det så, lyssnarna har varit så otroligt ute efter mera jordrock. Ja. Jag vet ju att det här avsnittet kanske inte kanske inte blir någonting för för här ni hälften av lyssnarskaran. Hälften av lyssnarskaran kanske är... Det Nej men vi kan smake. trösta med att bli väldigt kort sa. Men det, det kanske blir det väldigt långt Väldigt långt, det vet man hade. Men nästa, eh, 278 Det är ju en repris på eh, Den här, här podden vi hade Där vi spelade in då Per och Per det? Ja. En live, live sändning helt enkelt De är de bästa <laughs> De är de bästa Och de kan bli långa också vi får se det, det vill man Vi får se som vi brukar säga <laughs> Men shoegazing är... Shoegazing är ju Avsnittet nu, oh. ämnet Vill du berätta vad det, vad det är? Ja, det kan jag göra Men nu tog vi fram fel lapp Jag stoppar tillbaka den och plockar fram Jag klippte ur Wikipedia vara. har ju Nej, just den. Utan utan fan en tredje Många lapp. lapp. Ja. Ja. Ja, en det. inköpslapp. lapp. Här, ör Där har vi. Ja. Uh, På den här lappen läser jag, det läser jag. Eh, uh, "Sho kallat Shoegaze är en musikgenre inom alternativ rock som uppstod i Storbritannien i slutet av 1980-talet. Genren nådde sin höjdpunkt kring 1990-91. Ganska kortlivad bland de ord. Mm. Innan den upphörde några år därefter. Genren fick sitt namn av engelsk musikpress NME och Melody Maker därför att banden gav ett arrogant intryck och upplevdes innesluten i sig själva. Artisterna verkade närmast ointresserade och styrde ner på skorna 20 g. Vilket också berodde på det stora antalet effektpedaler som används. Okej, okay. då var ju Jolla Klaparen 20 Ja Om det. Om att stjäla ner på pedalen Ja, men precis. En av gitaristerna som gjorde det En av gitaristerna, även i, i Stockar och stenar. I, ja, precis. Det gitarr-battlebandet dockar och stenar. Ja. <laughs> oh. Vad har du att, att, att säga om om shoegacing känns ju som att det är din genre på något sätt. Lite grann. Ja, jag tänkte, när jag tänkte på det så tänkte jag lite grann. Så mm. Just tidigt 90-tal var det det var lite nytt. Men det har ju inte åldrats så väl. Mycket av det, tycker jag. Så att jag tror, jag kan inte säga att jag... Du lyssnar på det nu? Nej, men en del grupper som, som tillhör shoegazing-utvecklade. Jag gick ju vidare och blev poppigare och sen mm. och sånt där. Så att det har väl hängt med lite grann. Den själva shoegazing-musiken, sådär. Men det beror på man räknar in. Men jag har ja. i vanlig ordning gjort en liten lista. Ja, jag har också för att, för att göra det enkelt för mig gjort, gjort en lista. En, och det är ju sånt som... Ja, en del av grupperna har utvecklats i en riktning som de har hängt med och det kanske gör att det spelar in att det tycker det bra men jag har gjort en jag gjorde en 10 topp lista Oj, fick du upp 10 det finns ju, det finns ju int internet, internet. Uh -huh. ja, Vad jag. jag tänkte säga mer. Jo, jag tänkte ju att eh, bland de första såg geising låtarna den kom kommer den på 50-talet. Blues Shoes. <skratt> och koll på Sverige så måste det vara så sen 60-tal till 70-tal Paul den där ja. och så sen Herace ja. 84 84 Det var väl som mm. en mm. gyllne skörd en andra våg ja tabliskor Och så har du, vad heter det då är på 60-talet eh Sinatra nej så Sinatra Walk in my... I don't know. Ja, det här är mer som, som The Man's podden. Carl Pedal. Blow, blow, blow a scoop. Ja, det var också en svensk. En, en, ja, det var en som en cover. Då. Ja. Walking... Boot. These boots were made ja, for walking. Just det. Walking mile in my shoes med Elvis. Mm. Jo, men Elvis har betytt mycket för tid i Shogeshi. Men... <laughs> Ska vi köra de här listorna. Nu upptäckte jag att jag, jag tänkte ju helt bara På brittisk gazing. Men jag, okay. jag, jag, har ju lite, jag har ju lite Lite grejer Som jag skulle jag kunna ta med också Men det, det kan jag återkomma till Okej okay. mm. Jag har ja. Hur många hade du? Sju, Sju. Men ska, jag, ska jag gå upp till, till Sjuan? Ja, gör det Mm. Eh, vi börjar med The Verve de, mm. Enligt eh, Den listan jag såg Så, så, var, så var The Verve okay. mm. ja. Innan de kom in Med Peter Swede Ja jo, Och Det var väl en tidig variant Och alla de här banden är det väl tidiga varianter ja. Som jag kommer att nämna De var ju från Wigan på nivåplats har vi ett London Band. Lush. De, de har jag alltså aldrig hört. Jag tror jag hade någon platte med Lush. Det är en tjej Lush. som sjunger. Det är väl en tjej, om det inte var två tjejer och två killar. Okej. Okay. plats, The Telescopes. Ingen koll på alls. Vad är The Telescopes... Jo, men det är... Ja, ah, det är svårt att förklara. Det var showgazing <laughs> i alla fall. Okej. Okay. Ska ta sjuan på en gång? Teleskop från kommer från Burton up on Trent, Om du ville åka hit någon gång uh -huh. uh -huh. eh, Sjuan Från Cambridge Galaxy 500 Okej okay. Inte jag heller jag, hörde. Ja, right. det, jag hade en platta en gång i tiden Som man köpt en billigt billigt på Ginsa mm -hmm. Som finns i, i nypress nu för flera hundra 100 lappar. tror jag köpte den för 5 spänn eller 10 spänn på grisar. Vilket kap! Ja, ja eh, nej men de i alla fall. Okej, okay. nummer 7. My Bloody Valentine. Mm -hmm. De räknas lite som husgudar. Fem. Jo, men då, då, de är, det är väldigt och. Väldigt av i upp <laughs> Fast jag, när jag tänker nu så är det inte många band jag ens sett en video på. Liksom, så jag vet inte hur de ser ut. De står du, där. Kan, du kan räkna ut om står så kolla ner <laughs> ja, Stir, säga. Mm. Eh, min eh, sjätte plats så kommer Dublin Band My Blood Valentine Okej, bara från Nummer 6 Swerve Driver mm. De stod med Också ja. Men de tror jag inte Jag har bara, jag har bara hört namnet aha, Jag har aha. inte hört om någonting de hade några låtar, tror jag tog exakt. Men, ja. mm. uh, min plats 5 från rugby. Rugby. Spaceman 3. Ah. Som hade den här. Jason att... Pierce Ja, och han. Uh, tänker jag återkomma till det. Okej, okay, för jag kan nu säga då min nummer 5? Spiritualized. Mm. Då kan jag väl säga. <laughs> <say laughs> jo, jag tänker för att kopplat tillbaka till, Spac Spac mm. till eh, Space Man 3. För det var Jason Pearce, han var ju både, både där och eh, Spiritualize. De har ju sett Spiritualize, tror jag såg dem på, ja, på The Base. Ja, var. var det bra? Ja, det var riktigt bra. För jag gillade, de gjorde någon platta. Uh, Ladies and gentlemen, we are floating in space. Mm. Som, är, som var riktigt riktigt bra, jag vet, Eddie tycker också. <laughs> Det är alltså inte så gott då, jag tror så får ni det. Oh over half a phone, oh, ladies <laughs> and we are floating in space. <laughs> Riktigt bra. 20 Ja, Space Man 3. Jo, Space Man 3 hade du släppt du en båda som hette uh, Taking Drugs to Make ne, Taking Drugs to Make Music to Taking Drugs to. Det är funderat. Det är väldigt funderat. Ja, väldigt bra. Mm. Så so, Spaceman 3 från Rugby Var min femma Och min var Ja. Då går vi in på uh, Fyran Och det är ett band Som jag har nog inte hört om i, I deras uh, Om det ska räknas som Shoegazing Men, men uh, Jag har lyssnat på dem nu efterhand För jag tror att det var som, bara som ett tråkigt band Men de har ju fantastiskt bra musik Slowdive! Uh -huh. Jag vet att Jeremy är Han pratade om att så han köpte den och skickade ner den och pratade uh -huh. från, från USA. Så tror jag han köpte någon här också. Det är svenskt, va? Nej, slowdive är engelsk. engelsk. Okej. Okay. Från Reading Reading Där har jag varit mycket. Reading. Det är Verizons kontor då. Var någon sån där är det? Ja, det är väst, timme väster om London. Okay. Man passerar Slau <laughs> på vägen dit. The Office Slough. Okej, okay, ja, nummer fyra. Då åker vi till Glasgow. The Jesus and Mary Jane. Mm. Men då, då ska ju... De ha varit nästan föregångare till... Till... till Ja, det. Då stämmer inte tesen att verksamheten är höjdpunkt. Men då, då var det ju så långt tidigt det var, med, sitt, ja. med sitt manger. Mm. Men hon stila ner också, ibland. Det kan jag tänka mig. Och en där och hette han Bobby Gillespie hade spelat trummor. Yep. ja gjorde ju en vändning. För först så hade de ju första när väl riktigt. Cycle Candy. Är det första? Ja. Och sen så kom den Happy Where Rain och då var det ju mera pop. ja. Psycho Candy Det första var jag var jätterol också Just Like Honey och Men det var ju det var ju Melodiöst men i uh, Reverb eller vad heter det är det Distortion ja. jag, jag minns att När jag var ute och sprang mycket på Slutet på 90-talet Så hade man uh, Som uh, man lyssnade på en man mm. Och så körde jag En gång så körde jag Psycho Candy i lurarna och det gick inte. Det var inget bra att springa för... okay. Det är ganska långsam. Va? Ja, man blir trött på något sätt. Vad lättare med Beatles. Mm. Beatles, som du säger. Eh, plats nummer tre. Från rugby. Spiritualized. Ah. Från rugby. Mm. Plats nummer tre. Det, tänkte också, det är lite tid kanske, men jag tror de nämndes Ride. Mm. Första plattan, men det är slutet 80-talet också Jo, men de var väl som föregångare Ja, för då Såg so du ride right någon Ja Efter andra plattan de... Going blank igen. Ja, Det var precis när jag flyttade till Stockholm mm. så var det jag tror jag och Roger och Jugga tror jag Men den var ju det var väldigt, väldigt poppy Men med... ja, den då hade nog gått över till poppigare vi, vi hade... Twisterella och den här första låten där... Ja, men när häppar jag hade... Sena konserter på studion hade vi ju Tandosbolag. Och då tog ju efter den låten. Och jag och mitt förslag, Twisterella production. Ja, det är bra. Mm. Första... Ja, äh... Vad det låt? Första låten. Som är lång, liksom. Ja, Nowhere heter plattan, va? Ja, men jag tänkte på andra plattan. Första låt. Äh... Det skulle vi kunna... Snabbt plocka upp bara Men i alla fall det var det Sigel Nej, på andra plattan Ja det första var Even all behind Even all behind Jag tror att de malde de här inledande instrumentalgrejerna 10 minuter innan de drog igång Första låten live Ja, ja den här är åtta minuter can... Ja, det, det kändes är... som skitlångt Fruktenfärre sigel uppgått det. Men jag tänker på... På From Nowhere sigel. Ja, mm, men Taste var nåt som äter som skit. Mm, det är som Taste också. Den var poppen. Här ser du Det här är ett Ride mm. eh, Min andra plats Från Wallacy Heter det, jag vet inte var det ligger The Boo Radleys. Underbart Och, Och ben Vet du vilken sån som är två Booradleys ja, Härligt Skål, säger man då <laughs> eh, För det här var ju eh, Jag minns första plattan Ja Everything's all right forever. Oj, och jag lyssnar på det. Hur är det Jag hade den där som bästa platta i året, 92. Mm. Mm. Då hade jag, 92 minns jag faktiskt. Så då hade jag Bats 1, Barracudas 2 och Ride 3. Ja, okej. För jag minns att, att Terry är ja, det, Världens det här, bästa var han. Och det här var världens bästa platta. Ja. Han gav den 10 och 10. Och... Sen så framgick det att han hade skrivit den på fyllan. Ja. <laughs> att han var kraftigt berusad. Ja. Men det här var väl... Det här var ja. manger utan lika. Ja, men det var också mel melodier. Jag var och om dem efter det här precis då. Men hade de om, på... inte den här Wake Up... Jag ökte Wake Up Boom. Det är senare. Mm. Tre år senare. Mm. Men det här var ju precis i 2010 år 92 när det först Everything's Alright Forever. Racing, pocket. Jag har ju här i jätte Ja, såg du dem där? Nej? nej, inte. Det mm. alltså en alltså, liten lokal någonstans. Jag tänker efter, så, så Spirit Light, du såg jag ju alltså, på 2000-talet, mm. efter 2010. Vi har inte sett någonting Utav det här. Eh, jag såg en någon ifrån Ride. Hade något annat band som så alltså på, på Lollipop? Ja. Vad hette de? Andy Bell, hans volontärist, mm. hade något band. Ja, Ja. Nej. <laughs> fan. Demens. Demens. Demens. Demens. Demens. Uh, I alla fall De såg jag väl här för mig För att de spelade mm. Ja men då är vi uppe i ettan Ja yeah. Och då hade jag just nämnda Ride Som etta för de, de tycker jag har varit Det har väl varit det som Jag har tagit till mig mest Och jag, och jag gillar ja, Jag tyckte om det först Och sen var det som bättre och bättre Men de nådde sin höjdpunkt med med Carnival of Light. Ja, just det. Då hade jag nästan släppt dem, men jag köpte den efteråt. 94. Mm. Och du vet vad Carnival of Light kommer ifrån egentligen? Nej. Det var ju en, en, det var ett arbetsnamn eller på en, en låt som aldrig släpptes med Beatles. Yes. Hette Carnival of Light. Ja. Okay. Det måste men, jag fråga på lördag. Och kolla efter, jag. Nej, men kolla med Stämmer Ja, ja. Och, och det här var ju. <laughs> <laughs> och det här är ju pop. Crown of, of uh, Creation. Mm. Och så det fantastiska datel som slaget Ja. Mm. Det är ju en, en flirt. Men det jag tycker är bäst. det måste vara för att spela baklängs solo. Ja, nice. Ja, det kommer snart. Ja, det bra. Och där undrar jag om de inte... Där måste de alltså ha spelat låten baklänges Och han måste ha lagt gitarrren En vanlig gitarr Och hört hur det lät baklänges Liksom själva låten Och sen vänder de på allting Jag Tänkte på hur gör man det där med Jo men så, så Antingen ja. så kan man väl vara jätteotroligt duktig Och spela in Höra på låten Och så uh, Spela in i sin vända Men det rättaste att spela låten lägga den baklänges och spela upp den så man hör hur vänderna låter baklänges ja. och sen lägga på. Ja, fint. Nummer ett. Popcycle. De hade, det var ju, det är de som jag hade tänkt att <här> fast jag var ju helt inriktad på Ja, ja. Deras första 92 tycker jag ja, men det var ett starkt år. Då kommer plattan deras första också. Tempel. Det var just... Templet. Man hade ju släppt den där första sex nej, var, innan. Det nej. Nej, första plattan inte till tempel. Nej, den heter. Den heter Läcker. så jag. Okej, okay, Templet kom innan. Mm. Läcker kom 1992. Och det här var ju också. Det är ju melodiöst, men det är just det här. De, om man ska ta 20 gigs så live kör de med ganska mycket. Ja. De såg jag. Fredrik Nordbeslut, så. det? Här. De, jag tror att jag såg Popsicle alltså innan de jag tror att de var förband till Pover to Stinks från där i Kugsträdgården innan de slog igenom det är nästan säkert på att det, ja. var, att det var de när du upptäckte du dem? ja alltså det var nog det var nog ett år liksom efter jag hade hört det jag, jag tände inte till för en för en 93 kanske. Ja, det var efter, ja, efter just okej. Okay. Men sen 94 kom ju abstinen, och ja. den var ju, den tycker jag var så fantastiskt bra. Ja. Men det var ju som någon skrev också en, på en recension i idén att man skulle kunna ta vilken låt som helst och byta det fränge på låtarna. Så skulle det ha skulle det funka. Ja. ja. I och med att de, de var så. Ja, det var jag, så, som skillnad på världsrefäng. Jag kommer ihåg att jag tyckte Templet, det var en, en låt där som var så otroligt bra. Jag eh, kommer inte ihåg namnet Men eh, då upptäckte de dem. Och så sen kom ju Undulate singeln. Mm. Då tyckte jag var så otroligt bra. Men så, så du såg dem? Ja, jag såg dem flera gånger. Men en gång 92 eller var det ja, 92-93 då Petsans på Jacobs hade eller någonstans som Peterson slog då de flyttar runt lite. Och hade det varit inbrott och då då fixar de en stödspelning dra in pengar. Mm. Var det var ju bland annat chilling gänget där. Jag tror Brown spelade. <laughs> Körde väl ett på plåt. Nej, ja, kommer inte ihåg men de spelade också på Lollipop. Brown var där. Mm -hmm. Var du där då? Nej, ja. jag läste det. Och så sen så var det har hon popsikeln spelar också, Olle Jungström. Mm. Många bra grejer. Men bra, den, alltså. den här låten från Äppelstensprätan äh, har jag svårt att lyssna på utan att tänka på något annat. Det kommer. Jag tänker bara på. Så City". <laughs> när, när de City När de kör den här låten Och alla har <laughs> <Han> bollar <pingusbollar>. i <laughs> ögonen ja. Den grejen tog Henrik Schiffert upp För det var ingen som körde Och alla hade såna här eh, Pingetbollar Och då var det som ett hån emot Andreas Mattsson Han tog upp det på eh, Den här showen hade Henrik ja, försvars tal till 90-talet ja. Att hur man kunde Driva med någon människa så, och sen träffa den och kunna se den i ögonen. Jag, jag, jag, jag, jag kommer inte ihåg vad han sa, vad förklaringen var, men det var men väl Vi kände ju no varandra och gillade ju poxiglans. Ja, det, det var väl någon form av, av humor att en humorist ja. ska kunna få driva med, med vem som helst eller vad som helst. Ja. Ja, men jag jag, jag som Ride, with me, det tycker jag var det bäst. Men att Jason Pearce är ju en stor del i. Ja, verkligen. I uh, den här uh, shoegazing-scenen. Sen finns det också New Gazing. Så Nej, vad har det? En revival på 2010-talet. Och då, där hade jag också ett favorit, Radio Department. Radio... De har... radio... Ja, de Depth ja. Department. Vad känner man till namnet? Ja, men de har ju också det melodiöst eh, skrammiga, liksom. Så. Mm. Svenskt. Det var skitbra, nej det var, när det var tidigare 2003 kanske Melodiöst skrammer, det skulle jag vara the, the Neighbors Ta bort Melodiöst Ja Skrammer Skrammer, skrammer var bra, bra trummor Men så var det skram Nej det var ju trummor som var skrammer Bra trummer och bas Ja. Då. Det som senare skulle bli den nya musik. Ja det är det titta en trummaskin. <laughs> med, med, med, med den. Ja, men vi ska ut ta en kaffe. Ja. ja, det var det. Nu är det en lottning alltså inför en... vi har två lappar kvar eller hur? Mm. Nästa enne. På lappen läser jag talläker. <laughs> tandläkare. Här hoppar vi ämnena. Det är bra. Hawaii till eh, sportkommendatorer, till shoegazing, till tandläkare. Mm. Helt naturligt. Ja. Ja, men tandläkare och tandläkarhistorier och eh, De kan, man egna... det som ja. De kan man aldrig få något Det det som lumpar historier. Ja, kan man aldrig få något. Nej. Egna erfarenheter. Mm. Jag kan inte en en köra en liten te nu bara. Ja. Eh. Vet du varför man sätter, sätter in brygget i mun? Tänderna? Nej. För att tandverken ska gå över. <skratt> <skratt> ja. Oj, jag ser framme på nästa avsnitt. <skratt> <skratt> Redan nu. Eventuellt så kanske tandläggare Josef som dyker upp. <skratt> <skratt> man vet ju aldrig. Det första tack. Ja. Tack och hej. Tack och hej. Ja, alltså. Det blir ju inte nästa avsnitt. Utan det blir näst, nästa. För nästa avsnitt det blir uh, Feb 4 The second summer Andra sommaren Japp yep. Så att det blir två åsikt alltså Yes ja. Bra, hej då.